Nahmaduhu wa nassalli ala rasulihil karim. Kadang manusia sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam jauh daripada agama dan untuk bawa manusia kepada agama, bawa manusia kepada keagungan Allah, bawa manusia kepada menjauhkan manusia kepada keburukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan nabi-nabi darabur-adabur. Dan selesilah kenabian terus berjalan, dihantar kepada manusia untuk memimpin mereka, bawa mereka kepada kerajaan Allah. Dan juga mereka daripada keburukan Allah, Allah kepada agama, sehingga akhirnya baginda Muhammad s.a.w. diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... Menjadi ketetapan Allah s.a.w. bahawa selepas tempoh mata usaha baginda s.a.w. di kalangan umatnya, itu pendek Dan selepas baginda s.a.w. tidak ada lagi Nabi yang akan datang dan kerja datang menjawab usaha agama ini telah dipindahkan kepada semua umat baginda s.a.w. Bahawa kerana tidak ada lagi nabi yang akan datang mengajak manusia kepada keadilan untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada cara dan agamanya dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan setiap umat ini mampu jawab untuk menyambung kerja tersebut. Ini contoh yang mulia. Adanya kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ketetapan azadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memilih umat kita untuk menjadi umat baginda Nabi Alaihi Wasallam dan setiap umat ini mereka yang diberi tanggungjawab lepas menjauh jauhkan masyarakat daripada Nabi Muhammad Shallallahu mereka berdemang atas perkara ini. Inilah yang telah diterapkan oleh pembina Sallallahu Alaihi Wasallam kalangan para sahabat RA. Siapa sahaja yang ucap kalimah ini, mereka dah faham. Mereka dah faham dan menjawab. Iaitu untuk menyampaikan agama kepada manusia. Sehingga di dalam satu hadis yang panjang, bagaimana apabila Allah subhanahu wa sallam menurunkan ayat Mu'anzir al-Mashirataka al-Farabin. Berilah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat. Baginda Nabi Alaihi Wasallam telah naik ke bukit atau kubah dan memanggil kabila demi kabila kaum demi kaum di kalangan Quraisy, keluarga Baginda. Kemudian Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada kalimah ini dan mereka faham, mereka faham bahawa bukan sekadar mereka ucap kalimah ini sahaja. Bahkan apabila mereka ucap dua kalimah syahadah ini, mereka kena meninggalkan segala adat resam mereka. Segala amalan yang biasa mereka lakukan. Dan juga mereka kena ubah kehidupan mereka. Jadi sebelum mereka baca pun, mereka dah faham bahawa apabila ucap saja kalimah ini, segala keinginan kena tinggal, segala adat kena tinggal dan segala syahwat kena tinggal. ...kena ikut cara Allah... ...dan juga cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu mereka mengingkari daripada ucap kalimah. Kerana mereka faham pun kalimah itu bukan semata-mata kata sahaja. Dan begitu juga zon yang mulia... ...mana-mana sahabat yang telah mengucap dua kalimah syahadat ini. Dan mengucap dua kalimah syahadat. Mereka faham dah. Tak payah diberitahu. Tak payah didorong. Mereka tahu apa tanggungjawab mereka. Iaitu bagaimana mereka... ...nak usahakan orang lain untuk datang kepada agama. Untuk ucap kalimah yang sama untuk masuk ke agama Islam. Setiap mereka dan sebelum mereka ucap kalimah, mereka kena faham tanggungjawab mereka. Oleh sebab itu, kalau kita merenung kepada kisah Abu Zarifari R.A. Apabila dia ucap dua kalimah syahadat, dia masuk Islam. Walaupun untuk satu waktu... Baginda s.a.w. telah beritahu kepada beliau bahawa jalan kamu wahirkan kalimah ini kamu balik pergi kampung kamu tu nanti rifah. Satu masa nanti, lihat aku dah menang, aku dah wahir, kamu datang. Ucap, kamu ucap. Tetapi oleh serana, tiap ya, mereka ni faham tanggungjawab mereka. Setelah ucap kalimah ni, dia fikir mereka nak ajak orang lain nak ta'wakan kalimah ni kepada manusia. Oleh sebab itu, takhazah yang ada kat dalam dalamnya telah mendorong dia. Sehingga keluar daripada kawalan dia, dia pernah elangkan kalimah itu di kalangan masyarakat Arab jahil yang tengah ditutupu. Ini tanda rahmati Allah taala. Jadi kalimah ini, itu sendiri, dia ada takhazahnya. Dia ada tuntutan dia sendiri. Ini tuntutan dia bahawa bagaimana kita dapat mengusahakan orang lain. Sehingga fikir kita satu orang yang ada kat ujung dunia pun. Kena masuk dalam fikir kita bagaimana agama dapat sampai dalam pekat dalam uh, diri mereka dalam kehidupan mereka. Tetapi fikirannya sesuatu perkara. Kita tidak menunaikan takziah yang dituntut. Sesuatu perkara tiada tuntutan dia. Fikirannya kita ambil satu perkara dan kita tidak sempurnakan tuntutan dia kita akan jadi berisap. Kita akan jadi Kita akan kacau. Oleh suatu tuntutan, Oleh para sahabat. Padahal telah berusaha untuk menyempurnakan segala tuntutan daripada kalimah ini. Untuk mengajak dan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu SWT. Di banggan yang rahmati Allah SWT. Kalimah yang kita ucap ni dia ada tuntutan dia. Dia ada kehendak dia. Dan oleh kerana itu kita kena usaha untuk mengetahui apakah tuntutan dan kehendak dia. Oleh sebab itu banggan yang mulia Alaihi Wasallam dan pak cik, saudaranya Abu Bakar orang yang paling bijak paling cerdik dia pun faham tuntutan dan bahkan ini dengan dia sendiri berkata di dalam beberapa rakam syair antaranya Alim wa annabun min thaybil bariyati fihum aku tahu bahawa agama yang dibawa oleh anak saudaranya al-Badinah merupakan agama paling baik di atas muka bumi ini tetapi kalaulah tidak kerana dia takut cemohan dan celahan daripada kaum dia. Bahawa dia takut kerana takut mati. Dia telah menerima agama anak saudaranya. Selalu wajah Tani Samshan Mubina. Sudah tentu kamu akan dapat. Kedapati aku ni orang yang akan menerimanya. Dengan kenyataan, pendana dengan nyata dan selama-selama. Tapi oleh selama dia tahu tentang perkara ini sampai akhir hayatnya dia, dia. tidak mengucap dua kali ini. Tentulah mula ia bergerak kita ucap, asyhadu alla ilaha illallah wa shukur an nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ucap kalimah ini. Kalimah ini dia ada tuntutan ya. Jadi kita kena cari usahkan bahawa kita nak menyempurnakan tuntutan daripada kalimah ini. Dan dalam perkara ini, tentulah Ramadhan Allah subhanahu wa taala bagaimana untuk menyempurnakan tuntutan daripada kalimah ini baginda dengan wahai wasanna diperestakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musyarat wasyawirhum fil dan bermesyarat kamu dengan mereka mengenai urusan agama kamu sedangkan tuan-tuan yang mulia kata bahawa pada masa dan zaman turunnya wahyi masyarat tak diperlukan kerana secara terus Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam urusan agama dan segala apa-apa yang tak kena pun ditegur terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun begitu Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan makna bermesyuarat tadi adalah bagaimana hak perkara-perkara hak untuk disampaikan kepada manusia, kebenaran agama hak yang telah sampai untuk disampaikan di padang dan kepada manusia yang contohnya mulia perkara mesyuarat mereka ini bukanlah satu perkara bermakna makna kalau satu dua orang yang terjah boleh sampai ke ujung-ujung dunia bahkan mereka bersama-sama dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah untuk sama-sama bermusyawarahkan dalam urusan agama. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bermusyawarahkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam semua urusan-urusan agama sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang makhluknya apabila Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum bersepakat atas satu perkara, keputusan saya salah saya pun macam itu juga. Tuan-tuan yang mulia, bagaimana iaitu mereka ialah orang-orang ikhtifaf ataupun pendapat mereka yang macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kata mereka berdua ini bersepakat tentang satu perkara aku punya pandangan betul macam dua dah juga. Mana mereka yang telah keluar daripada nafsu mereka, keluar daripada kepentingan mereka, semata-mata risau mereka ialah agama nya sedih suka mereka mata-mata kerana agama dan untuk agama apabila agama berkembang, mereka gembira agama berkurang mereka sedih orang-orang macam ni dandan mulia uh, yang pandangan mereka berbeza ajih mesyarat baginda sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya kita merasai bahawa kita ni tak layak kita ni bukan ahli Asal perkara ni contohnya mulia kita kena bertaubat kepada Allah subhanahu taala kerana semua umat ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi tanggungjawab menyambung kerja kenabian. Sebagaimana kerja ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi rasul-rasul, dengan nabi umat sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja ini telah diaamkan kepada setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kita kena usahakan untuk jadikan kita layak menjadi alim masyarakat dan kata Maulana apabila seseorang akan satu dosa dia khususkan dosa berkenaan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala berjunub pasti satu masa Allah Subhanahuwataala akan menerima taubatnya contohnya antara Maiz radhiyallahu anhu dia telah melakukan satu dosa satu dosa dengan salah seorang daripada isteri Mujahidnya keluar di jalan Allah Subhanahuwataala oleh bapanya. Dia telah minta. Dia ada fikir dan dia petaupat. Atas satu dosa yang hubahat. Allah SWT telah buka jalan. Untuk pelepasannya. Dan dia diampun oleh Allah SWT. Jadi dia mengadu. Datang satu jalan. Yang dengan hukuman tersebut. Yang Allah SWT tentukan. Dia telah terlepas daripada dosa persekanaan. Boleh. Kerana itu tentunya mula kita. Kalau kita rasa kita ni ada layak dan sebagainya, kita kena usaha menangis di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Alirkan air mata kita. Dan kita bersahabat daripada perkara ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan lipah kurnianya, menjadikan kita dengan alih. Tentang yang mulia, kalaulah kita tinggalkan masyarakat. Kita tak bermasyarakat. Apa akan jadi? Tentang yang mulia. Kerja tak dapat dijalankan dengan baik. Sehingga tanggungjawab tidak bukan sahaja bermesyuarat tetapi kita kena bawa kawan-kawan kita yang lain juga bermesyuarat sebagaimana setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan ansar mereka kata ketua daripada kami mereka tak mesyuarat. Mereka kata ketua ni daripada kami yang nak ganti Nabi ni daripada kami. Apabila dengar perkara tersebut mereka telah buat tambah mesyuarat. Abu Bakar Umar radhiyallahu pergi ke sana Bahkan Nauman telah pergi ke sana. Dan mereka bersafar ke sana. Walau berdekat tapi telah bersafar berusaha pergi ke sana. Dan sampai di sana. Cakap dengan mereka. Sediakan mereka sehingga mereka sedia untuk bermesyuarat, Sedia untuk bermesyuarat. Jadi oleh sebab tu tuan-tuan yang mudia. Kita nak orang menjawab juga. Kita kena berjalan. Kita kena berjalan dan jumpa saudara-saudara kita. Kawan-kawan kita. Sediakan mereka untuk datang. Masyarakat, masyarakat, bagaimana kita boleh untuk tiga hari, tarikh untuk lima amal dan sebagainya, tarikh juga untuk masyarakat. Kerana asaf, tuan-tuan, mulai dalam husus ini bagaimana kita nak membangunkan ada di dalam lima amal. Jadi lima amal tu yang boleh dibangkitkan. Dan masyarak tu yang kita kenal, kita kenal dengan sempurna. Dan bayangkan tuan-tuan, pada ketika itu, sekiranya saudara-saudara kita, kita biarkan mereka. Kita biarkan mereka tak bermasyarak. Dan macam-macam boleh jadi. Sebagaimana semasa uh, golongan asar mereka bercadang untuk lantik ketua atau pemukhalifah di kalangan mereka. Dan perkara ini dibiarkan. Dibiarkan oleh Umar dan Abu Bakar. Hal agama itu kita kena pembayangkan. Apa akan jadi apabila permulaan Umar ini dah ketecah dua. Tetapi mereka pergi sana. Sedangkan pergi itu bahaya. Mereka pergi itu dalam bahaya. Mungkin macam-macam boleh berlaku. Kerana orang-orang asal telah buat keputusan bahawa pemimpin, Taliban dari kalangan kami. Dan mereka pergi. Tak mengapa orang muhajir datang mula kepada kita. Kita nak nanti orang daripada kita. Ada bahaya pun ada. Tapi tetap pergi. Fahamkan mereka. Wujud rayu mereka. Sama-sama untuk nasyarat. Jadi tuan, tuan yang mulia sebanyak mana pun diistagat kemampuan, kebolehan seseorang. Tapi kalau dia seorang diri, dia talibah kisah. Banyak mana pun instaada kemampuan, kebolehan seseorang. Bahkan dia perlu orang untuk dia mesyuarat. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Abu Bakar R.A. Ketika Penderitausama dibentuk, kemudian Nabi Wafat, dan dalam keadaan yang teman-teman tahu kisah dia. apabila jemaah bersama dengan jemaah Samah RA, sahabat-sahabat yang unggul seperti Abu Bakar ada, uh, seperti Omar pun ada di sana, Osman, Ali dan juga ramai lagi sahabat-sahabat yang unggul ada di sana. Kemudian, ah. sana, setelah uh, Abu Bakar dia menjadi khalifah, jemaah nak bergerak, Abu Bakar dia tinggal tuang diri di Madinah. Tak ada orang yang dia nak, mesyu nak bawa mesyuarat. Dia pergi jumpa jembat Usamah RA. Dia minta izin kalau boleh tinggalkan Omar RA dan beberapa orang lagi sahabat yang lain. Untuk dia buat kawan mesyuarat. Jadi bermakna dendam yang huja. Kita perlu ada orang kita nak mesyuarat. Dan orang-orang ini bahawa orang tanggungjawab dia juga berhajat kepada orang lain untuk bermesyuarat. Ambil pandangan mereka. Kerana inilah satu-satunya jalan untuk terpeliharanya seseorang, terpeliharanya agama. Karena zaman Nabi dia dipelihara dengan wahai. Dan rumah ini ditinggalkan, dipelihara dengan masyarakat. Belum tadi pun ada sebut, saya tertinggal tadi. Dia ulang lagi-lagi sekali. Jadi, perkara ini, tuan yang mulia kita kenal. bawa. Bawa kita berhajat. Kita punya ikhtiar, kita berhajat dan kita letak masyarakat, kita bawa sama-sama. Yang ini, dua perkara ada di sini. Satu, bahawa kita bawa seperti mana yang dibawa oleh Abu Bakar, r.a. Seterusnya, orang tanggungjawab, satu, nak bawa orang-orang nak yang boleh ke masyarakat dengan dia. Satu lagi nombor, semua orang yang lain secara umumnya bermasyurah. Jadi apabila mesyuarat ni dijalankan, kita akan terpelihara. Apabila seseorang dia terpelihara. ya dalam pemeliharaan Allah SWT. Dan dia terus bergerak dengan mesyuarat. Dia terus meningkat. Iman meningkat, dia makin maju. Semua akan meningkat. Tetapi sekiranya dengan peningkatan ini, dia bawa ke mana? Akhirnya kepada syurga. Dan... Sama juga, seseorang yang dia, okey, dengan masyarakat dia maklum. Dia sederhana terpelihara. Tetapi lepas tu dia tinggal. Bukan mana satu orang lah, dia terpelihara, nanti dia jadi dia punya, dia buat keputusan untuk sukuan, dia tidak. Bahkan sekiranya sesuatu dia ditinggalkan masyarakat, dia akan menurut. Sebab iman, iman, gila dia kita tak uzat tadi, dia diturunkan. Kerana iman ni al-iman ni azidu wa-yukus. Imannya dia bertambah dan berkurang. Dan dia akan menurut bagaimana firman Allah Subhanahuwataala fa'amma mantahwa wa'far al-had hayat dunia fa'inna jahima yilma'wa. Maka ada pun orang yang melampaui batas dan dia mengutamakan kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Maka tempat kembaliinya adalah Jahannam. Maka kemudian Jahannam. Jadi sebagaimana dia bila dia mahpus, dia taraf dia meningkat akan bawa ke syurga. Bila dia mahpus tapi dia tinggalkan umat musyrik. Dia akan turun, turun, turun. Dia ni akan bawa ke neraka. Sebab tu, tuan-tuan, yang mulia. InsyaAllah kita azam. Semua perkara kita akan buat dengan masyarakat. InsyaAllah tanda. Sama ada semua perkara. Maksudnya daripada segi bentuk uh, akibar negara ke? Akibar negeri ke? Akibar daerah ke? Ataupun akibar apa-apa um, masjid ke? Ataupun apa lagi yang peringkat yang ada di antaranya. Semua kita buat. Itu kan boleh apabila kita istimewa, kita ambil tanggungjawab, buat kerja dengan mesyuarat. Khair. Dan dia cuba beliau tutup. Sebenarnya bau kain daripada khazan Allah. Sebanyak mana khair, kebaikan itu akan datang kepada kita sekadar keperluan dan turunan kita. mana umat ini akan berenang dengan kebaikan semata-mata. Sehingga di zaman apabila mereka uh, nak tuliskan quran nak dibukukan Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhi mereka telah panggil dengan 50 ribu orang sahabat daripada semua yang berziarah di tempat-tempat yang lain di negara-negara panggil untuk masyurat satu kalau untuk menulis dan membukukan Al-Quran ini tentang mulia, dengan sebab selepas paginda setelah bawa fanai para sahabat berpegang kepada masyurat agama telah jadi baik semua di tengah-tengah yang datang tu Allah tutup Allah hentikan selesaikan dan umat berada di dalam kebaikan ini tentang kemudian apa boleh kita buat masyurat dengan betul. Semua khair akan datang, umat ini akan berada pada saylap. Bahkan banjir kebaikan akan datang melanda umat ini dan malunya umat ini akan berada di atas kebaikan. Insyaallah masyarakat dapat jalan. Abn-abn, abn-abn, abn-abn masyarakat dapatkan kerana Insyaallah. Insyaallah tuan, kita akan aa, jadikan diri kita terikat dengan masyarakat. Insyaallah. Hari ini kita akan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nasr. Surah Al-Falaq adalah surah yang terdiri daripada 11 ayat. Surah Al-Falaq bermaksud "Pertolongan Allah kepada kita". Surah Al-Falaq bermaksud "Pertolongan Allah kepada kita". Surah Al-Falaq bermaksud "Pertolongan Allah kepada kita". Surah Al-Falaq bermaksud "Pertolongan Allah kepada kita". Surah Al-Falaq bermaksud "Pertolongan InsyaAllah tuan kita ikatkan diri kita dengan mesyuarat. Bila saja dipanggil, orang tua kita dengan mesyuarat kita datang. Bila saja dipanggil, kita datang sebagaimana di zaman Abu Bakar. Bila mereka nak mesyuarat mengenai pembukuan Al-Quran, dipanggil saja 50,000 orang. Ahmad telah datang berkumpul. Allah Taala salam, taufik, masyarakat. Allah beritahu kepada kita semua untuk amat, insyaAllah. SubhanAllah, berhati-hati. SubhanAllah, resyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi ee uh, lepas maghrib di dewan di dewan utama tuan-tuan selepas maghrib kita semua di dewan utama